kui rebaseonu oli liiga agar. Kordhakkesed jankuonu ja rebaseonu tee peal ühte võõrast jälge uurima. Koera jäljed, arvab rebaseonu. Äh, see pole keegi muu kui metska siis on. On ta ka suure lajas või mis? On kaudu sinu sugune. Imelik ja, et ma seda sellis siin mail rehvan, küll sain nalja, kui mu vana isa teda omal ajal nahutas ja sakutas. Rebasioonu, kolgi ta jälle läbi. ei ei, jäänkuonu, ei, seda ikka vist ei või. Jälg on tal ju päris nagu koera oma. No ka vaata lähemalt, kas on kuskil mingit jälge küündest, millega ta sulle siis häda saab teha. Rebasõnud takseerib veel jälge siit ja kandist ja pistab siis koos Jankuonuga liituma. Iga kord kui Jankonu mõnd Ilvese jälge näeb, seletab ta, no näed sa nüüd, siin on jälle uusi jälg, aga küüntest mitte märkigi. Jõuavadki viimaks Ilvese isandele järele. Jankuonu karatab, hei sina seal, mis asja sa siin ma ei Ilvesi isand ei kosta sõnakestki. Kus, kus? Küll me suur rääkima paneme. Ütle parem iaga, mis asja sa seal õiendad? Ilves nühib ennast nagu kass vastu puud, aga ei lausu sõnakestki. Mis asja sa tuled meid siia tülitama, kui meie sinuga miski tegemist ei tee? <sus> sa oled see saama meed saagi isu, keda mu vana ei mitu setu korda kolkise nüppeldas aga nüüd on mul palju kangeb mees kaasas. rebasonu, mine ta juurde ja kui ta ikka veel vastata ei taha, siis lööda siruli. onu hakkab kõhelde silve saanda poole astuma. Mine, mine, virruta tal üks pauk ja kui ta jalga proovib lasta, olen kui välkplatsi, platsise püüanda kinni. Ilves vajub pistukile ja jääb käpa tõhus ootama. Rebaseonu näeb, Et metsakiisu paistab õige alandlik välja. No, no, õikab Jänes, pole sul midagi vaja käppi püsti ajada ja armu paluda, meid sa juba ei lollita. Kui sa nii alandlik oled, mis asjas sa siis siin kandis ringi jõlgud? Reba anna tal üks tohlakas. Kui ta jooksu pistab, olen magu ja püüanda kinni. Ja saabki rebasioon sellest julgust hiilib külitsi Ilvese isanda poole ja tahab sellele sirakat anda. Aga Ilves tõmbab ennast natuke tagasi ja virutab rebasõnule käpaga vastu kõhtu. See on kohe siruli maas. Hoiab käpadega kõhtu kinni ja karjub Jänkuonu, lippa kohe tohtri ärele! Jänkuonu imestab, et vater viga on saanud. Teeb pehmunud näo, uurib haigat kohta Ja ütleb, mulle paistab rebasioonu, et see metslane on sulle vikatiga virutanud. Ja lippab naeru pugistades kodu poole.